Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 29. У страху є багато смаків і текстур. Є гострий страх, є срібний, є той, що біжить блискавкою по руках і ногах, той, хто змушує тебе діяти. Рухатись. Є важкий свинцевий страх, який приходить з литками накопичуючись у животі в порожні години між північю і ранком, коли все темніє. Кожна проблема стає більшою, а кожна рана і хвороба гіршою. А є мідний страх, натягнутий як струни скрипки, тремтить однією єдиною нотою, яка, здається, скоро скінчиться. Але все лунає і лунає. Це, наприклад, як напруга перед ударом тарілок. Звук горнів, загрозливе гуркотіння литавр. Саме такий страх я і відчував. Жахливий, стискаючий, він залишав присмак крові на язиці. Страх перед істотами в темряві навколо, перед власною слабкістю, через силу, яку вирвав у мене кошмар. І страх за тих, хто поруч, за людей, у кого не було моєї сили, за Сьюзан, за Майкла, за усіх молодих людей, які зараз лежали в темряві, одурманені, вмираючі або мертві, які були занадто дурними чи занадто безрозсудними, які не уникли цієї ночі. Я знав, що ці істоти можуть з нами зробити». Вони — хижаки, жорсткі руйнівники. І саме тому до смерті був переляканий. Страх і гнів завжди йдуть рука об руку. Гнів — це спасіння від страху, Мій щит і меч проти нього. Я чекав, допоки гнів зміцнить мою рішучість, Наповнить хребет сталлю. Я чекав на хвилю обурення й сили, щоб відчути, як магія збирається навколо мене хмарою. Цього не сталося. Було лише порожнє тремтливе відчуття під пряжкою ременя. На мить я знову відчув ікла тіньового демона зі сну. Почало трясти. Я озирнувся. Великий двір був оточений високими живоплотами, підстриженими зубчастими квадратами, імітуючи стіни замку. У кутах височили дерева, обрізані у формі сторожових веж. Невеликі отвори в живоплоті вели в темряву садиби, але були зачинені залізними дверима. Єдиний інший вихід на початку сходів, де мавра сперлась на двері, що вели назад у маєток і назовні. Вона не відривала від мене очі кольору трупного молока. Її губи потріскались, коли вампіреса подарувала мені маленьку холодну усмішку. Я обома руками стиснув тростину. Меч тростину, звичайно. Зроблений у веселій Старій Англії часів Джека Різника, а не підробка з одного з тих чоловічих журналів, що продають лавові лампи і лазерні указки. Справжня сталь. Я його стиснув, але це не заспокоїло. Усе ще я продовжував трястись. Розум був наступною лінією оборони. Страх народжується від невігластва. Отже, знання – це зброя проти нього, а розум – інструмент знання. Я знову повернувся обличчям до помосту. Б'янка щось говорила натовпу. Якась марнославна нісенітниця, на яку можна не звертати уваги, бо треба думати. Сприймати факти. Факт перший. Хтось організував повстання мерців. Муки неспокійних душ. Найімовірніше, саме Мавра займалась магією. Духовна турбулентність дозволила кошмару, примарі демона, якого ми з Майклом убити, переслідувати нас. Факт другий. Кошмар особисто полював на мене й Майкла атакуючи нас і друзів. Можливо, Мавра навіть керувала ним, контролювала, використовуючи як зброю. Або ж б'янка вчилась у Маври і використовувала кошмар сама. У будь-якому випадку результат однаковий. Факт третій. Він не напав на нас сьогодні при заході сонця, як очікувалось. Факт четвертий. Мене оточують монстри, і лише сила багатовікової традиції утримує їх від того, щоб перегристи мені горло. Проте, здавалось, традиції працювали. Поки що. Хіба трясця? – промовив я. Ненавиджу розгадувати загадку занадто пізно. Десятки блискучих червоних очей повернулись до мене. Сьюзен пхнула мене ліктем у ребра. «Помовчіть, Дрезден! Ви змушуйте їх дивитись на нас!» Гарі? спитав Майкл на вухо. «Це їхня гра! Нас підставили!» – лицар хекнув. «Що?» «Усе це! Факти почали падати на місця. Приблизно на дві години пізніше, ніж потрібно. Це підстава з самого початку. Привиди, демон, кошмар, напади на нашу сім'ю та друзів – усе!» Але для чого? Вона з самого початку хотіла, щоб ми з'явились тут. Пробурмотів є. Вона збирається повторити історію, тож треба тікати. Історію? Ага. Пам'ятаєш, що зробив Влад Цепеш на своїй коронації? О, Господи, збережи нас! Прошепотів Майкл. Я не розумію. «Що той хлопець зробив?» Запросив усіх своїх політичних і особистих ворогів на банкет. Потім зачинив їх і спалив живцем. Розпочав правління на високій ноті. «Зрозуміло», – протягнула журналістка. «І ти думаєш, що Б'янка зробить те саме?» «Господи, збережи!» – пробурмотів Майкл. «Мені казали, що він допомагає тим, хто допомагає собі сам», – промовив я. «Треба тікати!» Обладунки лицаря ляснули, коли він озирнувся. «Вигоди заблоковані!» «Я знаю, скільки з них зможеш стримати без меча!» «Якщо це питання стримування, не тільки, можливо, доведеться пробиватись!» Майкл похитав головою. «Невпевнений! Можливо, двох-трьох дасть Бог!» Я скривився. Лише один вампір охороняв кожен вихід, але у дворі було ще два-три десятки. Не кажу вже про Хрещену та інших гостей, як-от Мавру. «Ідемо до тих, воріт!» – сказав Майкл, кивнувши на живоплід. Я похитав головою. «Туди ми не дістанемось!» «Ви з Сьюзен дійдете! Я усіх затримаю!» Ось цю дурнувату думку відкинь. Нам треба план, який виведе нас усіх звідси. Ні, Гаррі. Я маю стояти між людьми і тією шкодою, яку можуть завдати такі істоти, навіть якщо помру. Така моя робота. Для цього тобі потрібен меч. А він зник через мене. Тож, допоки я тобі його не поверну, пригальмуй свою самопожертву. «Я не хочу мати мерця на своїй совісті!» Промовив я. І подумав, що не хочу на своїй совісті ще й мсти в учеріті, яка переслідуватиме мене за вбивство батька її дітей. Повинен бути якийсь вихід. «Дозвольте мені дещо спитати», – тихо сказала Сьюзен, поки тривала промова б'янки. «Ми не можемо піти зараз, бо це буде образою для вампірів». І це буде чудовим приводом для негайної сатисфакції. Негайна сатисфакція? Це що? Дуель до смерті. Що в свою чергу означає, що хтось із них відірве мені руки та буде дивитись, як я стікаю кров'ю. Це якщо пощастить. Сьюзен ковтнула. Зрозуміло. А якщо просто це перечекати? А якщо просто перечекати, то Б'янка або хтось ще... «Знайде спосіб змусити нас переступити межу і завдати першого удару. От тоді вони нас і уб'ють». «А якщо ми не завдамо першого удару?» – запитала С'юзан. «Гадаю, і на цей випадок є запасний план, який знищить нас. Про всяк випадок». «Нас? Боюсь, що так». Я кинув оком на Майкла. «Нам потрібен відволікаючи маневр». «Щось, що змусить усіх дивитись в інший бік». Він кивнув і сказав, «Але ти в цьому кращий за мене, Гаррі!» Я вдихнув і озирнувся, щоб побачити, з чим можна працювати. Час спливав. Б'янка завершувала промову. Отже, промовила вампіреса, «Ми стоїмо на світанку нової ери для нашого роду, першого визнаного двору в Сполучених Штатах». Нам більше не потрібно боятися гніву наших ворогів, ми більше не будемо покірно схиляти голови і підставляти горла тим, хто претендує на владу над нами. В цей момент темні очі зупинились прямо на мені. Нарешті, маючи за собою силу усього двору, маючи владу лордів зовнішньої ночі, ми зустрінемо наших ворогів і поставимо їх на коліна. Її усмішка стала ширшою. Оголились ікла, багряні від крові. Вона провела кінчиком пальця по своєму горлу, а потім піднесла кров до рота, щоб злизати її з пальця. Її здригнуло. «Мої дорогі піддані, сьогодні ввечері серед нас є гості. Вони прийшли засвідчити наше сходження до справжньої влади. Будь ласка, друзі, допоможіть їх привітати». Прожектори обернулись. Один висвітлив мою маленьку групу. Я, Майкл Сьюзен, і трохи осторонь Томас і Джастін. Другий освітив Мавру на чолі сходів, у всій її суворій і неземній блідості. Третій зупинився на моїй хрещеній, яка сяїла красою в його світлі, недбало відкинувши волосся назад і обдаровуючи двір блискучою усмішкою. Поруч із хрещеною, Стояв містер Ферро. Незапалена сигара усе, що була у нього між губами. Дим струмком витікав із ніздрів. Він умудрявся виглядати войовниче і байдуже у спорядженні Центуріона. Здавалось, він абсолютно не переймався. Що відбувається? З темряви навколо долинули мляві і якісь зловісні оплески. Такі, які треба заборонити на федеральному рівні законом чи чимось таким. Або, можливо, це я нервував. Я кашлянув і ввічливо махнув рукою. Червоний двір хотів би скористатись цією можливістю, щоб вручити гостям подарунки, сказала б'янка. Щоб вони знали, наскільки глибоко ми цінуємо їхню добру волю. Отже, без зайвих слів, «Містер Еферро, чи не вшануєте ви мене, зробивши крок уперед і прийнявши цей знак доброї волі від мене і мого двору?» Прожектор супроводжував дракона, коли той ішов уперед. Він дістався до помосту, злегка кивнув головою, а потім став перед б'янкою. Вампіреса у відповідь вклонилась і зробила жест рукою. Одна з фігур у капюшоні позаду зробила крок уперед, тримаючи невелику скриньку, приблизно розміром із хлібницю. Фігура відкрила її, і світло заблищало, там щось іскрилось і сяяло. Очі Ферро заблищали. Він простягнув руку в скриньку, зануривши її до зап'ястя. Легка усмішка розтягнула його губи. Дракон повільно й неохоче витягнув руку. Чудова пропозиція, пробурмотів він. Особливо в цей час. Дякую. Він і Б'янка обмінялись поклонами, під час яких вампіреса схилила голову трохи нижче за його. Феро закрив скриньку й узяв її під руку, зробивши вічливий крок назад, перш ніж повернутись і спуститись сходами. Б'янка усміхнулася і знову повернулася обличчям до двору. «Томасе з дому Рейд, з наших братів та сестер Білого двору, будь ласка, зроби крок уперед, щоб я могла вручити тобі знак нашої поваги». Я глянув на вампіра. Він повільно вдихнув, а потім сказав. «Чи не міг би ти постояти з Джастін за мене, доки я буду там?» Я глянув на дівчину. Вона стояла, дивлячись на Томаса, тримаючи одну руку на його руці. Її очі по-справжньому стурбовані, а солодка маленька губка закушена зубами. Вона виглядала маленькою й наляканою. «Звичайно», – промовив я. Я простягнув руку, і Джастін вчепилась мені вперед пліччя. Коли Томас із блискучою усмішкою розв'язано вийшов під прожектор і піднявся сходами, Джастін пахла чудово, як квіти чи полуниця, до якої додали п'янкий мускус. Це відволікало. Вона його ненавидить, прошепотіла дівчина, і ще сильніше стиснула мою руку крізь рукав. Вони всі його ненавидять. Я нахмурився і глянув на Джастін. «Навіть стурбована вона була жахливо гарною, хоча її близькість до мене зменшувала ефектність її вбрання або його відсутність». Я зосередився на обличчі Джастін і запитав, «А чому його ненавидять?» Вона ковтнула і прошепотіла, «Лорд Рейд, найвищий лорд Білого двору, Б'янка надіслала йому запрошення, той відправив замість себе Томаса, а Томас...» Це позашлюбний син. У білому дворі він найнижчий, найменш шанований. Його присутність тут – образа для Б'янки. Довелось долати здивування тим, що дівчина сказала стільки слів поспіль. Між ними є ворожнеча. Джастін кивнула, коли на підвищенні Томас і Б'янка обмінялись поклонами. Вона вручила йому конверт, говорячи занадто тихо. Натовп не почув. Томас відповів їй якимсь жестом. Джастін сказала. «Усе через мене. Б'янка хотіла мене забрати, але першим мене побачив Томас. Вона йому цього не пробачила, тож називає його браконьєром». Що мало сенс, у певному сенсі. Б'янка піднялась на своє місце завдяки тому, що була найвідомішою мадам Чикаго. Її оксамитова кімната надавала послуги дівчат, про яких більшість чоловіків лише мріяли, за чималу ціну. У неї було достатньо бруду і політичних зв'язків, щоб захистити себе від юридичного переслідування. Навіть можна не враховувати її вампірські трюки, яких завжди більше, ніж достатньо. Б'янка б хотіла когось на кшталт Джастін. Мила, чудова, несвідомо сексуальна. Ймовірно, одягла б її в картату спідницю і на крохмалену білу сорочку з...» «Так, Гаррі, стоп!» «І тому ти з ним?» – запитав я її. «Бо відчуваєш себе винною в тому, що у нього є вороги?» Дівчина на мить подивилась на мене, а потім відвела погляд. Її обличчя виразило сум. «Ви не зрозумієте?» «Але ж послухай, він вампір!» «Вони впливають на людей, тож ти в небезпеці». «Мені не потрібне спасіння, містер Дрезден», – сказала Джастін. Прекрасні очі спалахнули чимось твердим, рішучим. «Але є дещо, що ви можете для мене зробити?» У мене з'явилось тривожне відчуття. «Що саме треба зробити?» «Можете забрати Томаса і мене, коли будете йти?» «Ви взагалі-то приїхали сюди на лімузині?» «І хочете, щоб я підкинув вас додому?» «Не клейте дурня, містер Дрезден! Я знаю, про що ви з друзями говорили!» Я відчув, як мої плечі заскрипіли від напруги. «Ти нас чула? Ти теж не людина!» «Я дуже навіть людина, містер Дрезден, яка вміє читати по губах!» «То ви Томасу допоможете чи ні?» «Захищати його не моя робота!» «Які губи стали твердою лінією!» «Тоді я зроблю це вашою роботою». «Це погроза». Дівчина почервоніла, стала в тон сухні, яку вона майже носила. Проте все ж вона не відступила. «Нам потрібні друзі, містер Дрезден. Якщо ви нам не допоможете, тоді я спробую купити прихильність б'янки, викрою ваші плани в течі та скажу, що чула, як ви обговорюєте її вбивство. Але це ж брехня». «Це перебільшення», – ніжно відповіла Джастін, опустивши очі. «Але цього буде достатньо, щоб створити прецедент або змусити вас пролити кров. І якщо це станеться, ви помрете», – дівчина вдихнула. «Я не хочу, щоб так було. Але якщо нічого не зробити, щоб захистити себе, вона вб'є Томаса і зробить мене однією із своїх улюблених повій». Я цього не дозволю. Вимовив я, перш ніж встиг обміркувати ці слова, але вони все ж мали твердий, певний відтінок правди. Ох, дитко, Джастін знову подивилась на мене невпевнено, закушуючи одну з м'яких губ. Справді? Ви це серйозно, правда? Прошепотіла вона, я скривився. Ага, гадаю, що серйозно то ви нам допоможете? Мені? Нам? Майкл Сьюзен Джастін Томас Незабаром знадобиться секретар, щоб просто стежити за всіма, про кого треба піклуватись. Я допоможу тобі. Томас сам про себе подбає. Очі дівчини наповнились сльозами. Містер Дрезден, будь ласка, якщо є щось, що можна зробити, або сказати, щоб переконати вас, я... «Шорт забирай!» – вилаявся я, заробивши гнівний погляд від Майкла. «Трястя, трястя, трястя з цією дівчиною! З усіма жінками, зрештою!» Ця фраза принесла гнівний погляд від Сьюзен. «Він вампір, Джастін! Він тебе їсть! Чому ти так за нього хвилюєшся?» «Він також і людина, містер Дрезден!» Людина, яка ніколи не завдавала вам жодної шкоди, чому по вам не хвилюватись про те, що з ним станеться? Ненавиджу моменти, коли жінка просить у мене допомоги, а я бездумно вирішую її надати, незважаючи на десятки цілком вагомих причин цього не робити. Ненавиджу, коли мені погрожують і силою змушують робити щось дурне і ризиковане, а також ненавиджу моменти, коли у когось є моральна перевага, і завдяки ній мене перемагають. Джастін виконала три пункти списку з трьох, але я чомусь на неї не ображався. Можливо, через те, що вона виглядає надто мило і безпорадно? Гаразд, сказав я всупереч своїм намірам. Просто тримайся близенько. Якщо хочеш мого захисту, тоді роби, що я кажу, коли я кажу. І, можливо, усім вдасться вийти. Вона злегка здригнулась і притиснулася до мене. «Дякую!» – пробурмотіла Джастін, уткнувшись обличчям в западину моєї шиї. «Дякую, містер Дрезден!» Я кашлянув і твердо відкинув будь-які думки про більш ґрунтовну подяку від неї пізніше, незважаючи на наполегливі вимоги мого сексуального потягу. Ймовірно, вампірська отрута, – міркував я, – змушувала мене помічати такі речі ще більше. Ну, звичайно, я обережно відлинув від Джастін та побачив, як Томас повертається з подіуму, тримаючи в руці конверт. Ну?» Тихо привітав я вампіра. «Схоже, усе пройшло добре». Він подарував мені бліду усмішку. «Е...» «Вона може бути досить лякаючою, коли схоче, так? Не дозволяй себе дістати. Що вона тобі дала?» Томас обійняв Джастін, і дівчина притиснулася до вампіра так, ніби хотіла розчинитись в ньому. Він протяг конверт і сказав. «Дім на Гаваях, І квиток туди, на пізній рейс, сьогодні ввечері. Вона запропонувала мені покинути Чикаго назавжди. Один квиток». Сказав я і глянув на Джастін. «Ага», – кивнув вампір. «З її боку це дружелюбно. Слухай, Томас, ми хочемо вибратись звідси сьогодні ввечері, тож тримайся близько мене і роби, як я скажу. Добре?» Він нахмурився, а потім кинув на дівчину докірливий погляд. «Джастін, ну я ж просив тебе не...» «Я мусила?» – сказала вона. Її обличчя було серйозним і наляканим. Я мусила щось зробити, щоб тобі допомогти. Він кашлянув. «Е, вибачте, містер Дрезден, я не хотів втягувати нікого іншого у свої проблеми. Я потер потилицю. Та все типу гаразд. Гадаю, ми можемо допомогти один одному. Томас на мить заплющив очі, а потім просто й дуже відверто сказав Дякую. Ага. Сказав я, глянув на Б'янку, яка розмовляла з однією з закутаних у плащі капюшони тіней. Вони обидві зникли за подіумом, поки Б'янка спостерігала за усім, а потім повернулись, тягнучи щось, що, вочевидь, чимало важило. Вони поклали досить великий предмет, прихований під темно-червоною тканиною, на помості біля Б'янки. «Гаррі Дрезден», – промуркотіла вампіреса, – «старий, шанований друг, чарівник Білої Ради, будь ласка, підійди, щоб я могла дати тобі дещо з того, що так довго хотіла подарувати». Я ковтнув і кинув погляд назад на Майкла і Сьюзан. «Будьте напоготові. Якщо вона і хоче щось зробити, то це станеться зараз». Майкл поклав руку мені на плече і сказав, «Хай Бог буде з тобою, Гаррі". Енергія пролетіла по моїй шкірі, і найближчі вампіри неспокійно заворушились та відступили на кілька кроків. Лицар помітив цю реакцію і подарував мені маленьку усмішку. «Будьте обережні, містер Дрезден!» – сказала Сьюзен. Я кивнув Томасу і Джастін, а потім пішов уперед. Я тримав тростинку однією рукою, а дешевий плащ розвівався на нічному вітрі, коли я сходами підіймався до подіуму. Трохи поту зібралось в куточку мого ока, і, напевно, це розмазало макіяж. Я проігнорував цю думку та зустрів погляд б'янки. Вампіри не мають душі, їй не треба було боятись те, що я можу побачити. До того ж Б'янка недостатньо майстерна, щоб заманити мене у свої очі, або принаймні не була такою майстерною кілька років тому, вона зустріла мій погляд. Її очі були темними, прекрасними і дуже-дуже глибокими. Щоб в них не потонути, я зосередився на кінчику її ідеально кирпатого носа. Я бачив, як її груди підіймаються й опускаються. Від задоволення, під полум'ям, що огортало вампіресу, вона видала тихий, муркотливий звук. «О, Гаррі Дрезден, я з нетерпінням чекала нашої зустрічі. Зрештою, ти дуже вродливий чоловік, але виглядаєш безглуздо». «Дякую», – сказав я. «Ніхто, крім, можливо, двох закутаних у плащі слух позаду, не міг нас почути». «І як ти плануєш мене вбити?» Вона на мить замовкла, задумавшись, а потім запитала мене, формально схиливши голову. «Ти пам'ятаєш полу, Дрезден?» Я відповів жестом, але якимсь недбалим, щоб вкласти в нього легкий відтінок образи. «Пам'ятаю, гарна дівчина, відшлива. На жаль, не виникло можливості добре з нею познайомитись». «І не буде». Вона померла протягом години після того, як виступили на поріг мого дому. «Мені здається логічним, що усе так скінчилось», – сказав я. «Ти маєш на увазі, що ти винуватий у її смерті?» «Я не винуватий, що ти втратила контроль і з'їла її, Б'янко». Вона усміхнулась. «О, але це дійсно твоя вина. Ти прийшов до мене додому». Довів мене до майже божевілля, змусив піти на поводу під загрозою знищення. Вона нахилилась уперед, даючи мені можливість зазирнути під полум'яну сукню. Там вона була голою. Тож тепер я відплачу тією ж монетою. Я не та особа, через яку можна просто переступати. Більше ні. Вона зробила паузу і додала... «У певному сенсі я вдячна тобі, Дрезден. Якщо б я так сильно не хотіла тебе убити, то ніколи б не зібрала ті сили й ті контакти, які маю тепер. Мене ніколи б не підвищили». Вона жестом вказала на натовп вампірів внизу, на двір, на темряву. «У якомусь сенсі усе це твоя заслуга». «Брехня!» – тихо парував я. «Я не змушував тебе втягувати у це мавру. Я не змушував тебе наказувати їй катувати бідних привидів, розбурхувати небуляндію і повертати улюбленця Кравоса, щоб нацькувати його на купу невинних». Її усмішка розширилась. «Тобто ось, що ти насправді думаєш. О, мій містер Дрезден, на тебе чекає неприємний сюрприз». Гнів змусив мене підняти очі, і зустрітись з б'янкою поглядом. Він дав мені сили не потрапити під її чари. За останні кілька років вона без сумніву стала сильнішою. «Давай вже закінчувати!» «Усе, що варто робити, варто робити повільно!» Промурмотіла вона, але простягнула руку і смикнула за темно-червону тканину, відкриваючи предмет. «Для тебе, Дрезден!» З усією моєю щирістю. Тканина зісковзнула з білого мармурового надгробка, в центрі якого був золотий пентакль. Квадратними літерами був вибит напис «Тут лежить Гаррі Дрезден» над пентаклем. Нижче Він помер заради добра. До бічної стіни надгробка був приклеєний конверт. Тобі подобається? «Він йде в комплекті з твоєю власною ділянкою на Грейсленді, поруч із жінкою на ім'я Іннес. Упевнена, вам буде про що поговорити, коли твій час пройде, звісно». Я перевів погляд з надгробка на вампіресу. «Ну, роби свій хід». Вона розсміялась багато. Цей сміх полився вниз у натовп. «О, мій містер Дрезден!» – сказала вона пошепки. «Ти справді не розумієш, правда? Я не можу відкрито тебе вбити, незалежно від того, що ти мені зробив. Але я можу захищатись, і можу стояти осторонь, поки мої гості захищаються самі. Я можу дивитись, як ти помираєш, і якщо все це буде дуже хаотично і заплутано, і разом із тобою помруть ще кілька інших, ну що ж, у цьому навряд чи мене звинуватять». Томас, здогадався я, і його маленька повія, і лицар, і твоя подруга-журналістка. Повір, я насолоджуватимусь рештою вечора, Гаррі. От друзям можна мене так називати, а не тобі. Вона усміхнулась і промовила. Помста – це як секс, містер Дрезден. Найкраще, коли вона повільна, тиха. А ще, здається, неминучою. Ага, і подається холодною. Б'янка, сподіваюся, ти проготувала другий надгробок для іншої могили. Мої слова зачепили вампіресу. Вона напружилась. Потім звеліла слугам підійти, підняти мій надгробок та віднести його назад. Я накажу доставити його на Грейсленд, Дрезден. Могила буде готова ще до сходу сонця. Вона недбало махнула мені рукою, різко відпустивши. Я схилив голову. Просто, суворо, холодно. Ось це ми побачимо. Як їй така відповідь? Потім я повернувся і спустився сходами. Ноги трохи тремтіли, а спина була твердою і прямою. «Гаррі!» – запитав Майкл, коли я наблизився. «Що сталося?» Я підняв руку і похитав головою. Намагаючись думати, пастка вже закривалась. Я це відчував. Але якщо вдасться розгадати план Б'янки, то, можливо, вдасться й перехитрити її. Я довірив Майклу та іншим стежити за можливими неприємностями, а сам думав, намагаючись розібратись в логіці вампіреси. На подіум піднялась хрещена, і я на мить зупинився, щоб глянути туди. Б'янка вручила їй невелику чорну скриньку. Леа відкрила її, і я побачив, як тремтіння пробігло її тілом, змусивши вогненно-руде волосся заблищати. Моя хрещена закрила скриньку і сказала, «Це царський подарунок. На щастя, зазвичай мого роду, я принесла річ рівної цінності, щоб обмінятись. Леа звеліла слузі підійти. Той тримав довгий вузький футляр. Леа відкрила його, на мить показавши б'янці, а потім повернулась, демонструючи вміст зібраному двору. Амморакіус. Меч Майкла. Він блищав у футлярі, відбивав багряне світло чистою срібною радістю. Лицар поряд стримався. Не скрикнув. Серед зібраних вампірів та інших істот пронісся шепіт. Усі впізнали зброю. Леа мить насолоджувалась цим, допоки не закрила футляр і не передала його б'янці. Та поклала артефакт собі на коліна й усміхнулась мені і, як здалось, Майклу. «Гідна відповідь на мій подарунок! Дякую вам, леді Леанансітхе. «Нехай тепер підійде Мавра з чорного двору!» Хрещена спустилась з подіуму. Істота, яку Майкл назвав «воно», плавно вийшла з темряви і піднялась по сходах. «Мавра, ти наймиліша і найшанованіша гостя сьогоднішнього вечора, і я вірю, що твоє перебування тут було чесним і справедливим!» Мавра вклонилась б'янці». Вона мовчала. «Ісусе, сучий син!» До Петра ф'я. «Він не це мав на увазі, Господи!» Сказав Майкл. Гарі, а що ти мав на увазі?» Я стиснув зуби. Мої очі бігали навколо. Усі дивились на мене. Вампіри, містер Ферро, усі. Усі розуміли, що буде далі. Над гробок. Це було написано на моєму бляха бляханатгробку. Б'янка спостерігала, як до мене приходить усвідомлення, усміхаючись. Ось, будь ласка, Мавра, прийми ці незначні знаки моєї доброї волі і з ними мої сподівання, що ви знайдете помсту і ваш дім процвітатиме. Вона простягнула футляр з мечем, який Мавра прийняла а потім махнула рукою кудись назад. Слуги винесли ще один пакунок, і дуже різко його розкрили. Лідія. Темне, скуйовджене волосся підстрижене, елегантна зачіска. Вона була вдягнена в топ і шорти з чорної лайкри, що підкреслювали стегна і ноги. Її очі дивились в світло, засклені, одурманені. Дівчина безпорадно висіла між слугами. «Боже!» – не витримала Сьюзан. «Що вони робитимуть з цією дівчиною?» Мавра повернулась до Лідії, простягнувши руку до футляра. «Мило!» – просичав її хрипкий голос. Очі вампіреси зупинились на Майклі. «Здається, треба відкрити свій подарунок. Він може трохи забруднити сталь». «Але я впевнена, що це переживу!» Майкл раптово видихнув. «Що відбувається?» не зрозуміла С'юзан. «Кров невинних!» Прохарчав лицар. «Вони хочуть знищити меч! Гаррі, не можна цього допустити!» Вампіри повпускали келихи з вином та вислизнули з-під жаків. Оголили свої заплямовані багрянцем ікла – повільних усмішках. Б'янка почала сміятись, а Мавра витягла Амуракіус. Сам меч, здавалось, задзвенів від гніву, коли до нього доторкнувся вампір. Але Мавра лише зневажливо подивилась на артефакт і підняла його вгору. Томас підійшов ближче до нас, штовхаючи Джастін за спину, витягуючи свій меч. Дрезден, просичав він. Дрезден, не будь дурним. Це лише одне життя і меч. Якщо ти зараз дітимеш, то приречеш усіх нас. -Гаррі? запитала Сьюзен тремтячим голосом. Майкл теж повернувся, щоб подивитись на мене з похмурим виразом обличчя. Трошки віри, Гаррі. Не все, що втрачено. Мені так не здавалось. Але з іншого боку, не треба нічого робити. Не треба і пальцем поворушити. Усе, що потрібно, щоб вибратися звідси живим, це сидіти нерухомо, нічого не робити, стояти тут і дивитись, як вбивають дівчину, яка прийшла до мене кілька днів тому, благаючи про захист, Усе, що потрібно зробити, це проігнорувати крики, поки Мавра буде її розпорювати. Усе, що треба зробити, це дозволити монстрам знищити чи не наймогутнішу зброю проти них. Усе, що треба зробити, це дозволити Майклу піти на смерть, сказати про закони гостинності для Сьюзен, і можна йти. Лицар кивнув. Витяг обидва кинджали і повернувся в бік подіуму. Я заплющив очі. Господи, прости мене за те, що я збираюсь зробити. Я схопив Майкла за плече перш ніж той, встиг зробити хоча б крок. Потім я витягнув меч з тростини, тримаючи саму тростинку в лівій руці. Повернув її і зібрав усю свою волю, відправивши її вниз по руків'ю, та змусив спалахнути синьо-біле світло в вигравіруваних там рунах. Майкл блеснув бойовою усмішкою і став праворуч. Томас глянув на мене й прошепотів. «Вважаю нас мертвими!» Але все ж став ліворуч, кришталевий меч заблищав у його руці. З вампірського боку здійнялось виття, раптова хвиля оглушливого звуку. Мавра повернула до нас очі. Б'янка підвелась, її темні очі сяяли тріумфом. З одного боку Леа поклала руку на містера Ферро, ледь нахмурившись. Вони тримались осторонь. Мавра засичала, високо підіймаючи Аморакіус. «Гаррі?» Що будемо робити? Тремтяча рука торкнулась мого плеча. Ти стій за мною, Сьюзан. Я стиснув зуби. Гадаю, я зараз зроблю дещо правильне. Навіть якщо це мене вб'є. Подумав я. І вас усіх теж. Кінець двадцять дев'ятого розділу